A veure si va això. Hola, Mariona, estàs bé? Hola, sí. Perfecte. Doncs, com estàs? Molt bé, tu? Estupendo. Vas anar a veure el Camilo. Ai, sí, que és maco. I et va agradar? Ai, sí, M encanta. Boníssim, me l'emportaria a casa. Oh, Camilo, és guapo <laughs> el tio. He campat a gos, però. A <laughs> molt, molt romàntic, no? Ai, sí. Ja. Yeah. I té germana que va flipar, no? Ai, la vinyeta, un drama, una emoció. Mol bé, clar que sí. Camilo, a mi em va agradar molt, eh? la Marta també vam anar-hi, súper. és un jefe, eh? És superguai, veus que jo quan vaig anar, el que et deia, aquest tio sap, sap perquè, hòstia, la melodia, tot, l'harmonia, és com toca, buah, no sé, tenia alguna cosa... I algú... tenia un directe superxulo, vull veig. que no és rotllo, que sembla un discosets. Eh? Que no són dos, que no són dos allà a l'escenari, no, que són set, sí, sí, exacte, o així, exacte. que hi ha pita, no, és guai. Molt bé, Mariona, doncs, a la pregunta del dia... Oh, ah, ja eh? no que avui, avui és, és complexa <ríe> t'has d'imaginar la situació de divendres nit ta, o dissabte nit després. De, anem, al, anem al casal a veure el teatre no? vale. després estem a, anem, a, anem a, al mateix casal, al bar i ens quedem a sopar, així improvisadament vale. què et demanes? un bacon amb formatge o un entrepà de truïta? entrepà de truïta bravo! <truïa> Benvinguts a Música Bins i altres coses. Mm. Molt bé, Mariona, doncs... Pues... Sí, senyor. Uh, jo també m'hauria demanat truita. Has formatge, pensat o sense? Has, en formatge. Has pensat en, en mi o has pensat uh, que t'agrada més? Amb tu. Ah, però tu què t'haguessis triat? Un bacon amb formatge. Sí? Sí. Oh, és que saps què passa? Que m'ho va dir la Mar. La Mario no sempre se demana bacon o truita. Bacon o truita. Però és veritat. Depèn Algui? del dia, em demano truita. Ah, veus? Per puc fer la, la pregunta. Bueno, què has fet aquesta setmana? <laughs> Mira. Aquesta setmana he anat a fer una fira... Ah, uh, davins a Olesa, de Montserrat. Ah, eh? bé. Que es diu Clubs de vi i música? Mol bé, fa música també. Mm. Sí, sí. Però, Tate, de 12 del matí a 12 de la nit. Te unidors. Què dius? Venga, vamos, vamos. Però clar. Ja et diré en plena onada de calor. És un 18 de, de juny. Pues, pues clar. De 12 a 8 de l'espre no de, va venir ni el Tato. I de juny fa dies, ja. Sí. Va ser aquell dia? Sí. Ah, vale. Vale, vale. Perfecte. Ens ho expliques ara, eh? Ah, sí. <ríe> És que no passa el temps, no per tu. Que no, us us tu. Explicat, Hosti, no. Aquesta setmana, posa pues, això i fot 10 dies, ja. Ah, clar, clar. Cap bueno. Està bé, explica'ns, explica'ns. I què, com van els globs <ríe> i la música? Um, Res, però clar, no va venir ningú. De 12 a 8 del vespre. Van venir tots, de 8 de vespre, anar. a 12 de la nit, ah, saps? S'acumula la feina. Però... Ja I comença a les 7 del vespre. Exacte, i tu allà... Però no, bé, bueno. el vi calent, però, bueno, tot bé. Vull dir, a part d'això... Perquè tu, tot bé. allà quan feu, que eren, unes paradetes? estava sí, una fira, hi havia, paradetes? Hi havia diferents cellers, i representa vale. que al matí, o sigui, de 12 a, a 7, hi havia vi. I a partir de les 7 venien com diferents productors, bueno, diferents restaurants, bars, restaurants d'Olesa, i portaven el seu Molt bé. I, I en aquestes fires porteu neveres? No. Gel. L'organització normalment et uh, deixa una nevera. Va, eh? I tu llavors pores al vi allà, però clar, aquestes neveres estaven en ple sol. Uf. I i calen. No, no, calen, calen. Pues mira, he ven brindar perquè hi ven celebrar una mica l'aniversari de me mare, ven brindant. Amb escumós morral. Molt bé. Sempre en tinc un de fresca a la nevera. Has visca bé. Perquè amb els sogres que tinc, doncs, <ríe> sí, que els hi agrada... Hi agrada el els hi agrada molt. El cava, doncs, s'ha tenir sempre. Molt bé. Molt bé. I què... Bueno, explica'ns. Sí. El I... que ens expliques va, va relacionat amb això? Sempre, Perfecte. sempre. Perfecte. I ja us vull explicar el procediment d'un tast. Ah. Perquè a vegades la gent en ve vella... Bravo, m'encanta. Aquest capítol d'avui ho petarà. Senyors, <ríe> procediment d'un tast. Endavant. Endavant. És que és molt important, perquè la gent llavors a casa es flipa. Ai, sí, aquest... No, és que això té tocs. deixa estar els tocs! Això, aquí l'experta. Vamos. No, mira, el bit em pots pujar una mica al... Ah, no vols sentir-te tant, no vols sentir-te tant. És que... Ara, no, no tant, no tant. Ara, ara, ara. És que sembla llavors que no em sent... Veus, és que ja et vas acostumant. Bé. Això, té tres fases, vale? Seria la visual, uh -huh. l'olfactiva uh -huh. i la gustativa. Bé, bueno, amb boca. Seria ulls, nas, boca. Perfecte. Ulls, vale? En nas, aquest ordre. En aquest ordre, que és com de dalt a baix. Exacte. Perfecte. Total. Llavors, primera cosa que s'ha de fer quan et posen el vi la copa és mirar el color. Vale. No remenar ni una... No. Mira color, amb un fons blanc. Perquè, si no, ho pots distorsionar. I si no, tenim si fons no, blanc? La mà, el palmell de la mà. Ja eh, les l'assets, aquestes, eh? Què passa si la mà... No és del to tirant a blanc, no? Però pot ser, perquè hi tot ser. aquest món. Has de buscar un fons blanc. Has de buscar un fons blanc. És millor que un fons fosc. Sí, perquè si no... Clar, clar imagina't. En bruta. Bueno, et pot, pot tirar cap a tons... Clar, mm, negres. Negres, foscos... Binec, clar. Negre, clar, et, et distorsiona el... Fons clar. Molt bé. Sí. I si és de dia, pues, el cel, no? Però llavors ja és com blau. Mm, el núvol. El núvol, busca el núvol. Bé, bé, bé, bé, bé. bé. <laughs> Class. Bueno, tons clars. Molt bé. Va, si tens tovalló, tons clars. normalment, si fas oh, un no. tast... Oh, un tovalló tens blanc. Tens tovallons, per això. Pues tovalló. Un tovalló. Perfecte. Perfecte. Llavors, amb, només amb el color ja t'indica moltes coses. Per començar, ja, si és blanc, negro o roset, eh? Però bueno... Ah, clar, clar. El color ja... Però dintre dels blancs ja... Dintre dels blancs hi ha molts matisos. I dins dels sí. negres també. Bé, i dels rosets també, però es diferencia molt més en blanc i negre. Uh -huh. vale? Dins els blancs tenim des del groc pàl·lit, groc palla groc intens, groc... Hi ha molts matisos. Vale? Llavors, el negre doncs seria més... Um, és un negre violaci, més teula, més de caigut, més marró... Violaci? Violaci de violeta. violeta. violeta vale. Què ens indica un vi amb color violaci? Que és jove. Que és un vi jove acabat de fer. Vale? A mesura que el vi va evolucionant dins l'ampolla, o dins la barrica, o dins el que sigui, com més temps té un vi, el color més fosque és més de cau. Uh -huh. vale. Vale, llavors, un vi amb més llarga criança Serà un vi més ataronjat O més marró Més vermell fosc vale. sí? Teula, és això? Sí vale. I un vi negre més um, jove Serà més tocs violetes um, Cirera picota vale. Sí un Més, més um, potent vale. I en el blanc, posa el mateix Un vi blanc jove serà més elèctric Un groc així Llimona per exemple, molt bé. Què tal les llimones? Tio, no creixen. No em diguis. No creixen. No Mariona, transplantaré el llimoner. És que, a... és que fa dies que t'ho dic això, eh? Perdona, em vas dir que no el transplantés? Ah, bé, bueno, clar, ara no. L'havies de per transplantar quan tocava. Mira, m'estàs torrent bot ja, eh? Ara el transplantaré, perquè he estat uns dies... i Són vius, aguanten, alegres, són macos, però no fan limones. No fan el cicle, no l'acaben. No Llavors, no poden, aniré no a buscar una torretassa gegant... El mercabarna de flors. Molt bé. Per una torreta com aquest estudi. <ríe> Pel teu limoner. Potré allà ple de terra i com no creixi, me'l venc. Al gualapop. Un limonera que no hace limona. Ah, ja, que potser, potser fa maduixes d'aquí 10 anys, saps? Bueno, prosegueixi, senyoreta. Um, això, amb el groc llimona. I llavors, si és un vi blanc més, més, més criança... Uh -huh hi aniria també cap a taronja o com a groc palla, groc marronós groc intens, groc, vale, vale, vale, groc vale, vale. més pesat saps? Totalment Què passa si és un vi groc, o sigui vi blanc, que té contacte amb pells Depèn, la pell és negra no? No, del vi blanc Verda Sí, exacte, o sigui, no té no color No té color Però un vi en contacte amb pells, a un vi sense contacte amb pells el contacte amb pells tindrà molt més quantitat de color que no vol dir que sigui envellit. Això, sí? això ho tries tu a l'hora de produir, no? Sí. Vull pells o no vull pells? Exacte. Què feu amb la Kika? Sense pells. I amb el Quico? Amb pells, perquè és vi negre. Ah. Perquè si tu obres una polpa de raïm negre, o sigui, un raïm, és igual la pells. polpa és blanca i la pell és negra, la llavors necessites color... que, vale. que t'anyeixi. Vale, Però vale. blanc no, perquè vols un vi blanc. Clar. Colorants no se'n posen? No. no eh? <laughs> bueno, hi ha vins que són blaus, i posar que ho fan així com... Però és com més el màrqueting, que no pas. Més commercial. Exacte. Vale, vale. Exacte. Vale, llavors, un cop tenim identificat el color... Ulls. Sí, si és més vell, si és més jove, si és no sé què, això ens dona una idea del que ens podem trobar en el nas. Vale. vale. La furtó. Bé, bueno, les, les aromes per on van. Vale. Vale. Llavors tenim tres tipus d'aromes. Primari, secundari i terciari. Sí? Això m'ho sé. El primari... És l'olor, o sigui, l'aroma prominent de la varietat, és o sigui, aroma varietal. Per exemple, un vi negre de Cabernet Sauvignon uh -huh. vale? tindrà pebrot verd o pebrot vermell, perquè és la varietat, perquè és genètic, perquè és així. Va, si tu dius, eh, a missa, xaval, jo en tinc idea de quina marca és aquesta cosa que m'has dit, Sauvignon, d'on és aquest vi? Cabernet Sauvignon, és una varietat és una, raïm. Ah, és una varietat, no és una marca És una varietat de raïm oh, I és de França, això sona francès Sí. Vale. I té pebrot Sí, a, a, el té teresines en... que és la mateixa molècula que té el pebrot Llavors recorda ah, l'olor Fantàstic. I gust? Bé, ara hi arribarem <laughs> vale, Llavors doncs el chardonnay tindrà doncs, uns altres aromes ah, bueno, bueno. És en funció del, de sí, la varietat sí, sí, sí. és varietal. No, això és l'aroma primari L'aroma secundari és provinent, és provinent de la fermentació. Vale? Ah. De com hagi anat aquesta fermentació. sí Pot tenir pues, més notes a llevat, a brioixeria, a, a pa, pastís, ah, mantega, eh? vale? perquè és del llevat. Al final, el llevat també es fa el pa. Sí, sí, sí. Pues et això. I l'aroma terciari és el que et dona la criança. Així o sigui que el vi té criança. Si no té criança, doncs pues no té. Vale? Que seria en el cas de les barriques. Quan l'avís posa la barrica, doncs... Pues, Tindrà aromes a, a fusta a clau, a fusta, a torrada, a fum, a regalèsia, Osta, a incens... Quin endevinen els terciaris? Aquest sommelier ah, és molt difícil. Al final, no, aquests són els més fàcils. Ah. Quan un vi està en bota, de seguida li notes la bota. A no ser que sigui molt sutil, eh? I que només la vulguis com per acompanyar. Però si és un vi que el productor diu, ei, jo vull fusta, li notes. Vale. És molt més difícil trobar l'eroma prim primari, que és el de la varietat. Ah, doncs és al revés, no? O sigui, el que, no... que es fa últim Exacte. és el més fàcil. Exacte. Vale. Vale? Això parlem del nas. Del nas. Fantàstic. Llavors, tu quan et donin una copa, sí, quan ja has fet tot el dels ulls i vagis al nas, no remenis. No, això ja m'ho dit cent vegades. No tenis, perquè a tothom li poses la copa i hi ha remena, que arrujarà, que arrujarà. Que queda bé, Marina, queda bé, allà. Oh. i allà. I hi, hi ha gent que, que agafa la copa d'una manera com dient que jo n'he fet molts. És que jo eh, en tant, sé, exacte, exacte, però estan mostrat que no en que saben. Que no. apreneu una això, apreneu-ne, apreneu-ne. Miro, avui miro la càmera perquè ens estem ja, ja. fent un live, d'acord? Vale? Llavors... Um, Hola, què tal? Això, els comentaris, ja us rebrem. I que podeu seguir la Mariona, Mariona Morral, o el Celler Can Morral, i a mi, i Mateu, ja em seguiu, perquè sóc jo qui fa el live, i a We Color Music, és l'empresa d'espectacles. De eh, després de la falca publicitària, prosegueixi. Um, això, no remeneu. Per què? Encara no. us explico, és molt senzill. Si tu donen un vi i no remenes la copa i l'olores, notaràs quatre coses, vale? que són les més identificatives del vi. Que això és primari, secundari i terciari. Què identifiques més, sense remenar? No, no. no o sigui, és indiferent. Vale. Saps? No perquè remenis no ho transmetes al primari o no remenis el secundari, sinó no ho transbarrejat, vale. en funció de com estigui l'obrat el vi. Ara, si tu remenes, el que estàs fent és oxigen al, rei, o sigui, al vi, estàs deixant que l'oxigen entri dins del vi i que s'obri. A la que s'obre surt. surt una quantitat d'aromes... Que sí, farà molta bona olor i tindrà molta intensitat aromàtica, però no trobaràs ni el tato. Saps? Así, ah, eh, quan es ramena no es troba tan Bueno, costa molt més perquè hi ha una diversitat d'aromes més gran que no pasam copa quieta. Copa quieta. Hi han un, un, un projecte que diis copa quieta, una cosa que Copa quieta. Copa quieta. És és com zona no? Copa quieta. Inclou els de Moss Cups, sona raro. Copa quieta. <laughs> sembla sembla finès. Sembla un moble d'Ikea, si ho dius molt... Copa quieta. Sí. Se segueixi, sisplau. Bé, bueno, això. D'acord? Vale? I un cop ja tenim nas, ens anem a la boca, tastar-lo, que ja tenim set. Ja tenim set. I amb boca al final és, jo els hi dic, gaudir-ho, saps? Un cop has vale. ja fet tot l'exercici, llavors ja poses com en sintonia el que has vist a la vista i que has olorat al nas. Si sí que llavors a la boca pues notes això, si el vi més llarg, si és més vertical, si té més acidesa... Si... A veure, a veure, que aquí hi ha molts punts. Què vol dir que és més llarg? Que el dolor aguanta... Ai, el dolor el gust aguanta més? O... Exacte, que és més llarg, aguanta més. I vertical? Ah, Mariona, explica't, que hi ha Especa. gent que no en tenim ni idea. Aquí, allà... Jo vertical ho defineixo com que va molt recte, que no t'ompla tota la boca. Hmm, només passa per la llengua, no? Saps? Va... Sí. Ah, interessant eh, això. Que llavors també la gent et diu, oh, és que jo no en tinc ni idea de, de, de què t'agradi." Dic, és igual, al final és que, és notes el que tu, notes no tas tu i el que a tu, deixa estar si no notes al a la, o pebre, o el, oh, ja. deixa estar, o sigui, A mesura que fas pràctica suposo que pas, no, no, no cal, no cal. Sempre em diuen la gent això, no, és que ja, deixa estar, si t'agrada el vi estar." Al final, però jo ho explico per si algú. I tant i tant, no, però però et diré una cosa amb explicacions com aquesta, ajuden a, a gaudir-ho més o, si més no, a intentar... És com quan, per exemple, els cantants mm. fan... Quan canten que diuen, posa la veu aquí o posa la veu aquí sí. o posa... És, és mental tot. Yeah. O sigui, t'has d'imaginar o has d'intentar col·locar d'una manera i ah. acabas sonant diferent. I és amb la pràctica com trobes aquest so de cap, de pit, claro. de, de col·locació muscular que en el fons és bastant subjectiu, perquè no tothom posarà la veu en el mateix lloc però sí que és tirar amunt no? d'alguna manera, com com faria el teu cos com per tirar la veu amunt doncs clar. això és lo mateix, no quan dius vertical vale, m'imagino que passa com ah sí, ara ho trobo que és vertical no? ara yeah. m'ho sí, sí, sí, perquè si no ho dius pot semblar com molt clar, sí, és que és molt ah, clar, exacte, exacte. Mm -hmm. subjectiu però, al final has de buscar paraules com que t'identifiquin pues, com un via elèctric que és un via elèctric Via electric, jo sé el que és un bioli elèctric, però un bioelectric, ehm, no, clar, com no sé blau elèctric. És. Sí. Clar, clar. No, bueno, jo el definiria més amb, que té molta acidesa o que és molt punxagut, no? sí, música també. És, és igual que la música, tío. Perquè, va més punxagut, més, més, sí, més brillant, més, no? Tot clar. això ajuda a identificar sonoritats, a, a, a saber comunicar-nos amb gent del sector. Clar. perquè si tu estàs parlant amb un altre productor de vil i dius, sí, tenim un producte és així com elèctric i tal, ell t'entendrà perquè sap, heu, clar, clar, heu acordat aquest argot, doncs, igual amb la música, clar. és estupendo això, Mariona M M He saltat molts um, com paràmetres d'un tast clàssic, eh? Vale. saps, vull dir, perquè hi ha el rivet, hi ha que si és color brilla que si és net, però al final si voleu saber més, ens ho pregunteu Exacte. allà al vídeo també si voleu saber més coses, feu preguntes i després les contestarem. Um... Encantats. Molt bé. I fins aquí el meu... Fins aquí. Meu... Bravo. M'ha molt aquest, aquest... El titular vendrà. Ho patarà, audiència. Doncs ja m'he preparat... Tu? Un full to, eh? Per davant i per darrere, una, una pàgina i mitja, aquí, normalment amb llibretes, però avui no he fet amb llibretes. veritat, Matiu, on tens les llibretes? Tia, l'he perdut. No m'ho Aquella vermella, l'he perdut. Tia, no no m'ho I és que, mira, vaig anar de bolo... Bueno, ara la meva setmana. D'acord. Vale. Vale? Vaig anar a Arnedo a tocar. Arne. Amb Music Has No Limits, aquest projecte oh. que ens canvien i ens vesteixen oh, oh, estupendos. Oh, oh, oh, M'encanta. Vaig fer un reel molt, molt guai. Jo, no <ríe> era ja, ja, xulíssim. Ja, xulíssim. Vaig anar a clar, van ser dia i mig per un volo Fua. Ah, són moltes hores. I la maleta, que em porto un llibre, pel viatge, l'ordinador, no sé què. Doncs pues no sé on he ficat la, la llibreta. Ai, que s'ha de sí. tallar. No, és que no, no me la vaig emportar, però deu estar per casa, però per baix, jo què sé. <ríe> Bueno, vaig, vaig anar amb el llimoner llegint. Vaig anar a Arnedo, vaig fer un Music Has No Limits, molt xulo, en una hípica estupenda d'Arnedo. Eh, què més he fet aquesta setmana? Avui, justament avui, hem començat el taller de Bruna al musical a Eòlia. Aquest estiu, Bruna estarà a l'escola Eòlia, representada per... Bueno, l'ensenyarem a nens i nenes que s'han apuntat al taller i que el dia 30 de juliol farem la representació amb aquests nens i nenes que, que han volgut, doncs, eh, viure l'experiència des de dins de, de Bruna el Musical i segurament he fet més coses, però ara mateix eh, això sigui el més rellevant aviat estem a punt d'estrenar el vídeo del Vallès. Ai eh? sí, tinc moltes ganes de veure. L. Sí, t'agradarà, t'agradarà, perquè surt casa teva ah. surt casa teva i la teva família ah. i és molt xulo i ja està, ja tenim la cançó ja tot a punt, ja està ja, ja, ja. Sí, ja l'heu entregat, eh? Sí, estem acabant de perfilar tema logos, perquè vale. és el tema logos Oy, que s'han sí. de ficar. I ja està. Molt super bé. content. I res, avui, avui us porto... A veure. Seguint amb el temari universitari del sí. teatre musical. Eh? Això Avui un, un molt important que no sol passar per alt, però es té poc en compte. D'acord? Vale. D'acord? Vale? I és la productivitat. Perquè abans d'escriure un espectacle sí. has de pensar en la productivitat sí. jo, jo ara t'escric un espectacle on surten 40 actors i una orquestra simfònica i no hi ha ningú que, yeah, que te'l te yeah, produeixi yeah. d'aquí a Pequín ah, productivitat vale. ara m'has entès sí. que és de... sé per on vas tu ja i té les dues coses eh? vale, de producció vale, econòmica, vale. de producció logística de produc... sí, sí, perquè m'ha dit tu, Mateu, productiu o sigui no, si que tu vols musical amb 40 actors i una orquesta simfònica, ho fasses. Si jo ho faig. Ho, ho faig però sí, certament. Però no, però és és, de, poc, és, poc, sí, és és la productivitat d'una productora. Sí, és que és molt difícil. O sí, sigui, anem a, a fer coses viables, viables i i estupendes. Que que s'ha dormit el peu. Fes una volta per aquí, a, está, a veure está, está. si... Sí, estupenda. Sí, sí. Vale, doncs la productivitat, eh, ho farem un resumit, vale? Vale. de tot el que és la productivitat, la producció, i, i tenir en compte la producció. Resumit perquè, clar, és molt gran. I ho he resumit amb els elements essencials de vale. la productivitat. Vale. El primer és subject matter, que és que el tema importa. Vale. I importa en dos sentits. Qui importa pel productor, o sigui, qui, qui posa la pasta, li importa el tema. O sigui, no... Si vas a buscar finançament, difícilment et compraran qualsevol tema. Vale. Primerament perquè algú que fiqui diners o inverteixi o produeixi un espectacle, doncs voldrà alguna reflectit en el seu missatge. Per exemple, una empresa que li interessa esponsoritzar o, o el que sigui, un espectacle... Dirà, vale, de què va, què diu i com ho diu. Perquè si vas a buscar la Coca-Cola i de cop hi ha una frase que és en contra de les begudes ensucrades, posem-ho, ja em diràs. Llavors, sí, mantens. no? Sí. O sigui, tothom busca el seu interès de, de contingut. Quan és un interès donc, social, doncs també, evidentment. Si, si és, fas apologia al nazisme, és que clar, clar. no t'ho comprarà ningú. No. Vale? O no, un nazi, però... Però, sí, no vindrà sí. ningú de públic perquè ara ve, ara ve aquesta vale. altra. o sigui, el, el tema importa pel qui produeix i pel qui el veu claro. evidentment estem al segle XXI has de pensar molt bé um, vale, de què parlarà, la, hi ha un interès en la gent en, en, en, en, aquest, en aquesta temàtica que has d'estudiar una mica el teu públic i el públic en general que, que s'està consumint clar. avui en dia Estudiar bueno, mercat, sí, una mica, no? exacte, una mica Tot i que estudia mercat el fas avui i el projecte l'acabes d'aquí set anys Buah. Vull dir que yeah. ojo amb això yeah. Però bueno. vale, perquè Una pregunta Llavors, si tu vas a una productora i dius Ei, vull fer el musical de mm, El petit príncep Però ja està fet Bueno, imagina't que no ah, estigues fet Ah, un teo. Vale. Sí, si agafes un llibre... Sí, i dius, vull però, fer vaja. aquest musical Conegut Lo vale, que dèiem la, la setmana passada Sí, no. i tu portes un de creació pròpia Com? O sigui, si tu vas a una productora i dius, mira, et porto amb aquest musical Conegut Però Conegut, ah, claro, però l'escrit jo? No, o sigui, has fet com una adaptació com si fos el petit príncep Ah, vale. o sigui, tu has agafat un llibre que sí. t'ha agradat i, dit, sí. i fas un musical, sí. parles amb l'autor i diu, eh, vull fer el musical del teu llibre sí. i vaig a vendre'l qui sí. a veure si me'l compren sí. i llavors hi va un altre a la mateixa productora li diu, eh, he fet això de creació pròpia ah, vale, l'interès pel ha... que crida més Sí hi ha moltes coses a tenir en compte que ara vale. ho anirem parla... ah, vale. parlant vale. un és el tema què interessa més, aquest d'aquest llibre que potser ha venut milions de còpies i, i el, per què? Perquè el tema funciona, perquè ja funcionat mm -hmm. no sé què. O potser l'altre original també té un tema molt potent i que també depèn del productor, es vol apostar per alguna cosa original... Ta, ta. O sigui, no tot depèn de, del que crida perquè ja és conegut. Bé, bueno, hi ha molts factors, i aquest és un factor. D'acord, vale, però no només però està cantant per això. pots competir. En aquest país, no. Vale. O sigui, en aquest país... Difícilment pots competir amb una cosa que ja estic... Per què? Perquè fixa't el sector, el Cantando Bajo la lluvia, el Billy Elliot... Clar. Tot està fet i és un tiro segur pels productors. Clar, clar, Ui, anem a fer això, que segur que venim clar. entrades. Vull dir, i aquest país som Vull poc arriscats. Vull dir que en aquest es, decanta, es decanten més per, sí, per aquest tipus de... Sí, vale. I aquí estem nosaltres per trencar. Clar que sí. Amb quatre duros i anem fent. Però, piqui Però piqui bueno, algun dia, algun dia. Punt dos, originalitat i qualitat que en això pues, entren aquestes aquests paràmetres. Original pot ser totalment original, això et dona un punt de, hòstia, uh -huh. és molt original, però també pot ser un cantant bajo la lluvia molt original. Ja. Yeah. Saps? Yeah. Vull dir, per què? Pues per la direcció, per la posada en escena, per la tècnica, uh -huh. etc. Sí, o sigui, la, el segon punt, el segon element de la productivitat és originalitat i qualitat. Evidentment, per mi és superimportant la qualitat. O sigui, um, vaja, no sé, per mi una obra de teatre ha de tenir una qualitat artística, escènica i sobretot el missatge, i si és un musical, doncs la, les cançons. Per mi ha de funcionar amb només els actors i un piano. Yeah. Si allò funciona, fa emocionar el públic i la gent surt emocionada amb quatre actors i un piano, possiblement també surtin amb sis actors, una banda Clar. i focs artificials. Clar, encara més, no? Però hi ha vegades que només veiem focs artificials. Yeah. I la gent surt, ah, bueno, sí, em va agradar més Maricel. Ja yeah. com a amb tots els respectes jo sortia i una iaia, bueno, i em va agradar més el barco eh? el barco vale. per què? perquè era tot foc estava super yeah. supercurrat però potser la història i la música no acabaven de quallar yeah. amb el que es volia en aquell moment vale. um, això, originalitat i qualitat uh -huh. eh... Um... M'he escrit aquí un paràgraf, però crec que ja, ja te l'he explicat. Tercera, <coughs> scale and cast size, que vol dir escalabilitat i el, i la, el nombre del càsting. Molt important, és el que dèiem. Si tu comences a escriure un, un, nou, un espectacle amb quins actors, i cantants i músics, no sé què, potser no hi ha ningú que t'ho cobri. Incluso no. si vols autoproduir, és molt car. ja. Yeah. Llavors, cast size, no? el tamany del càsting. Bé, bueno, doncs pues, fins on pots arribar. Clar. Tens diners, no tens diners, creus que això... Produ... Què s'està fent al mercat? Tu vas a veure obres de Teatre a Barcelona i a sales grans hi han dos actors. Ja. Yeah. O sigui, començant per aquí. Dius, vale, si en una sala gran hi han dos actors, hola, què tal? Clar, clar. No hi ha ni un puto duro. O sigui, clar, estem clar. parlant d'això. Llavors vas a veure Billy Elliot i hi ha un fotimer d'euros, però veus a darrere... I bueno, és una productora molt gran, no paguen lloguer perquè els teatres són un conveni, magopop, no sé què. Iai, iai, iai. Cantando. Man, AngelLatges, Manu Guix, Pasta o Ocic, dos milions d'euros. I venga. Si estudis una mica com s'ha arribat aquí... Klar. És que ja, ja... Però estem parlant de... I llavors vas a veure la cosa més... Que dius, vale, un, algo accessible pels productors mitjans petits, I són dos, tres actors, eh? Ja no ens passem, no? És, és, és, yeah. uh, és complicat. Um, S'ha doncs de tenir en compte a l'hora d'escriure el càsting. Què més? Número 4, això, el càsting. Um, hi he ficat una frase, o sigui, ara, fins ara he dit cast size, que és el, la grandària del càsting, sí? i ara el càsting en si. Vale. Important, si tu tens un cap de cartell, un actor copeta que surrà a TV3 i que et, <gut> vale, et costrà molta pasta. Però potser ve molta gent Això ho pensa molt els productors De fet, als anys 90 deien que les obres de teatre Eren dels directors i ara són la dels actors La gent va veure l'actor que surt a la tele Abans anaven a veure el director A veure qui havia dirigit I ara van a l'actor Jo espero que algun dia sigui, anem a veure l'autor Ah, clar, anem a veure qui ha escrit això Però què passa? Que ningú escriu res Que tots són mainstream. Tot està escrit, l'únic que ho dirigeixen i, i, I va... Pues, bueno, que estem ficant els mateixos exemples, eh, però yeah. cantando, ho pues, li van la banda que és famós, que ho fa molt bé i què tal. Mm -hmm. I, i, I no només això, també surt l'Àngel en algunes de... Perquè és famós, ha sortit a la tele, vas a veure Gris i surt la Edurne, yeah. eh, vas a veure no sé què surt i surt no esquí... Ja, ja, que és cert. I els productors busquen aquests catxets que pagaran una pasta. Bueno, però, com cap de cartell, Estem no? pagant 7 o 8.000 euros al mes a aquesta persona, Toma, yeah. però bé ja. Vale. jo a Madrid també passa eh? no, no conec tant eh, llavors, jo he ficat una frase que diu no sempre el millor actor és el millor perfil ja yeah. o sigui, pot venir un, fa un càsting, cantar superbé brrrr, i, és, i, i, el, i el director i l'autor diuen és que ha de ser aquest yeah. i llavors el productor diu ja, però és que aquest qui el coneix el coneix i sa mare saps? I llavors What hi ha un yeah. que és però més dolentillo no? però que sobre la tele o que té no sé quants followers o no sé yeah. què i el productor mana una mica en aquest sentit. Bueno, clar, no? clar. Hòstia. Bueno, Frustrant, però no. Bueno, sí. Pel, pel... Però al final és l'autor, vull dir... Sí, no, no sé. O sigui, com a autor, com a director, si tens un productor... Estem parlant de... Jo m'ho jo, jo, jo autoprodueixo tot i jo decideixo tal. Però clar, clar, clar. també tinc però... aquesta visió. Penso, hòstia, si poguéssim tenir aquest protagonista que fos aquella yeah. noia que surt allà, que tal, hòstia, potser ho faria bé, i a més a més, com que tu ets yeah. seguidors, doncs ens aniria bé, tal. També ho penses. Clar, clar. Eh, és un... Has de mirar, no? Clar, però aquí, en tu en aquest cas ets tot. Sí, clar, jo si faria a, el paper si et, de tot, però... Si a tu algú vingués un productor i et digués, eh... A diu, Mateu, fes-me un espectacle que, que el produirem. Clar. I jo, vale, mira, tinc això. I, ah, vale, superguai, va, anem a fer el càsting. Jo li dic, mira, aquest, l'actor A, funciona molt bé. I el productor diu, ja, però el B, eh, vale, és un, és, no funciona tan bé, però ens funcionarà més bé la taquilla. Clar, clar llavors deu ser frustrant per de, tu, no de... com, a, com a creador. Sí, molts cops. I per el productor diu, di, clar, és que sense diners no tiris endavant. Ja, ja. I si hi ha un que té molts diners, i és no, no, el no qui paga mana una mica. Total. Llavors, molta mà esquerra, t'hi has d'entendre. Ui, una moguda. Jo prefereixo autoproduir-me, jo. Home, clar. Jo decideixo, saps, però... A vegades. D'acord. Vale, um, ara, això, aquesta frase, igual, ara estem parlant de sectors molt grans, però en els meu en el meu, que és... Les històries de l'Avi Josep, dos actors, mm. un tècnic, un músic... Clar, no sempre el millor actor és el millor perfil. Mm. Què passa? Que jo vull un actor que sigui bo, que canti bé, però que també sigui fàcil de treballar, yeah. sigui amable, tingui cotxe, perquè... Uh, escolta, anem a fer molta, molts bolos por ahí per mi, com a productor, és molt més fàcil Ei vin amb el teu cotxe, et pago la gasolina o el que clar. sigui si jo he d'anar a buscar cada dia a casa seva, o l'he de pagar un taxi no sé què, és molt més car Home, sí. Llavors, més depèn, més depèn de la teva producció necessites un perfil o un altre clar. i no és broma eh? es, es, es vigila no, no, clar, tot clar. sobretot, o sigui, el del cotxe és el de menys sí, sí, però exemple. sobretot sobretot el posar a eh, facilitat l'amabilitat al fet de que sigui això còmode treballar amb algú, no? això yeah. per mi uf, és que és meravellós perquè si vale, hi ha un que és molt bo però només et fot pegues o, o et falla un assaig no et fiques cus yeah. bueno, aquest tipus de... Doncs, potser no t'acaba no d'encaixar, per molt bo que sigui clar, clar, clar saps? Bueno, s'ha de tenir tot en compte mm -hmm. eh, cinquè punt, good times mm -hmm. good times, que és bons temps no, no vol dir que Has de, han de ser un bon temps per escriure, que també, o sigui, si, si, si, a, si, si em prens en temps de crisi, doncs, ho de sempre, no? Però no és això, sinó que vol dir que la, la gent que va veure el teu espectacle ha de passar un bon moment. Ah, vale. Ha de disfrutar. Ah, bon moment. Ha de gaudir bon que, clar, has, de tenir, has de tenir... Saps? Vull dir, has posar-te en la pell de l'espectador, de dir, en el fons al teatre, vulguis o no, però nosaltres que dit nosaltres fm la transformació social, el missatge mm -hmm. transformador a motiu de, de, de fer reviure o viure vivències a l'espectador Rello Pixar, que deem la tradia. Sí. Però evidentment la gent va també a desconnectar, a gaudir, i, i, i si pot menjar palomites menjar palomites mentre es gaudeix d'una bona història, si yeah. després aconseguim fer-los emocionar i, i, i fer-los pensar doncs millor que millor claro. però també està de en compte l'entreteniment el punt el punt yeah. festiu no? per això la figura còmica que parlàvem sí. molt necessari per fer passar bé a la gent, bueno, tenir un en compte no només és anar a patir perquè la gent no vol anar a patir yeah, yeah. a veure hi ha, hi ha el gènere de terror hi ha gent que li encanta, patir, que li encanta no? patir va uf, al no cine suporto. a patir és com, jo tampoc puc, uf, no puc. ara estic veient Stranger Things i m'estic ginyant jo al segon capítol vaig, vaig aixer no, pots, no eh? puc, no puc, Ui, puc pot, us passa a vosaltres, veieu Stranger Things perquè m'estic ginyant o sigui, no puc mirar bueno, no. i sol no puc mirar i a la nit encara menys no, no. amb la mar agafats i, i totes les llums obertes tot, tot i les portes tancades doncs bé, això. I l'últim punt ja, uh, Audience Profile, que és el perfil de l'audiència. El, el perfil del públic, bueno, vale. doncs quan escrius un espectacle, um, a qui et vols dirigir? Pues el pot petit es dirigeix als nens petits, al, fa, al públic infantil. Uh, públic familiar, ojo, que no és el mateix que infantil. Uh -huh. Familiar és per tots el que dèiem, nosaltres ens identifiquem amb el familiar de dir, d'acord, vale, hi ha d'haver un missatge per tots, però no és un espectacle de nens de cinc anys o, de, clar, o nadons clar. o tal. Nadons, no? Per exemple, espectacles per nadons. Espectacles a públic general, públic adult, públic això, que li agrada molt el terror, o públic... Has d'identificar el sector, el nínxol en el, en el, en el públic i a partir d'aquí, doncs, escriureu pensant-hi. Pensant-hi, no? Que els agrada, que els mou, que, quin, és, quin feedback. I ja està, aquest és l'últim punt i aquí punt un, un requadre. Això La màxima de productivitat és que si funés el que té dit davant. Si funciona amb pocs elements dalt de l'escenari és perquè és una bona història. Clar. Llavors com a productor és com Vale dir, això ha funcionat pelau amb una sabata i una guitarra. Però si funciona amb això, pots ficar-li les cortines que vulguis els focs artificials i focus i tal pasteixa-ho com, com creguis produeixa-ho com creguis que, que segurament que funcioni funcionarà. també sí, sí, sí així que re Mariona, fins aquí el podcast d'avui molt bé Mateu moltes gràcies A tu. És un, és... Que, com va tot? com va la vinya? <ríe> ja no poses un peu a la vinya? no, ja està? no, no estàs de l'alcances? bueno, no, perquè tinc molta feina al celler però... ah, per el celler s'ha de... què feu ara al celler? Ah, estic etiquetant Etiquetes? Encara no ha sortit el vi l'any passat? Mm -hmm. O etiqueteu abans d'omplir? No, no, no. Ah. Etiquetem el, les ampolles omplertes ja del vi del De 2021. Ah, això s'empalma, eh? és com les rondes. Sí, ja no sí. són, sempre hi ha cotxes. Eh? Pues, bueno. pues, sempre hi ha, sempre hi ha, vi, sempre hi ha <laughs> coses a fer. Estupendo. Doncs, doncs, re, ens veiem la setmana que ve. I tant. I, i res, que vagi superbé. Un ple estar amb ben. tu. Que vagi bé. <laughs> Apa. Adéu.